і вони вибачилися, ховаючи очі. Певне не без їхньої згоди потрапляла в наші кімнати чи то сестра Мішеля, з якою я мала щастя познайомитися вчора, чи то якась інша особа, її спільниця. Я повернулася до Києва сама в двомісному купе, в якому мала їхати з Мішелем лютувала страшна завія. Кінець жовтня, початок листопада, був у той рік рідкісно паскудними і викликали апокаліптичні відчуття. Я була щаслива, якщо доречно буде слово «щастя», що в домі були гроші, які я заробила на таємному бажанні – Мішеля Адлера, якого я, здається, так і не виконала. Можна було деякий час відпочити, не думаючи про наступну роботу. Щось мені підказувало, що працювати на Пепербаума я більше не буду, але багаторічна робота у фірмі «Таємне бажання» Навчила мене жити сьогоднішнім днем, не переймаючись днем, якщо не завтрашнім, то післязавтрашнім, напевне. А непогода не вщухала, і мені здавалося, що причиною тої недоречно ранньої зими, яка звалилась того року на Україну, було божевілля мого Мішеля – і втрата для України трактата Пінзеля. Мій син, який був першим, кому я розповідала про свої львівські пригоди тої осені, а отже і першим співрозмовником, з яким я намагалася осмислити ті події, висловив припущення. А може це і логічно, що писаний німецькою трактат німецького скульптора повернувся до Німеччини. Адже жоден із нащадків Ребенухе не віддав того манускрипту нікому з місцевих християн. Чи не символічно, що чекали людей з Німеччини? Дарма, що ті прийшли, як страшні завойовники. Я розумію, син хотів, щоб я перестала каратися тим, що не зуміла відбити в Мішеля та його сестриці того манускрипту. А може Мішель заховав пінзелев трактат десь у своїй кімнаті, щоб той не дістався його сестрі а в мене був день пошукати, поки кімната стояла вільна, чим я не скористалася. Але я тоді була в такому прибитому стані, що навряд чи щось знайшла, навіть якби й шукала. Простіше було б йому віддати мені трактат до приходу сестри. Він вже добре познайомився зі мною протягом тих десяти днів і міг бути певним, я неодмінно передала б йому фотокопію. А також я намагалася пояснити сама собі, чому Мішель назвався чужим іменем. Певне, то був вплив його сестри – або іншої натхненниці його пошуків. Він сам у розмові десь згадав. «Вона дала мені гроші, але вони мені не допомогли». У Пінзеля також було багато грошей. Гонорари згадкового майстра, як свідчать його розписки в архівах Потоцького – були, як на той час, фантастично великі. Але знов-таки, я їх не бачила. Цитую журналістів, які перецитовують одне одного. Перше пояснення цілком прагматичне. Він з манускриптом перетинає кордон України. А я яка знає, що манускрипт у нього, даю про це сигнал, але митники шукають Мішеля Арбріє, а не Мікаеля Адлера, який благополучно привозить трактат додому і виставляє його на чорний аукціон. Але щось мені опиралося такій цинічній прагматиці мого хлопчика. По французьке дерево арбре – «арбр».